Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <Sessizuk> Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira amma ba'd Alhamdulillah segala puji bagi Allah rabbus samesta Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berada disembah Dan diibadai kecuali Allah Azza wa Jal Tidak ada sekutuh baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad Adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT Dibahkan kepada beliau Keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Adin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ini adalah majelis yang ke-24 Dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasidiyah Al-Aqidah Al-Tahawiyah Yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawiyah Seorang alim, seorang muhaddis Yang meninggal pada tahun 321 hijriah. Dan ini adalah di antara karangan-karangan beli yang bermanfaat Yang beli tinggalkan Berisi tentang masalah yang paling penting di dalam agama kita Yaitu al-akidah Berisi tentang permasalahan yang paling penting di dalam agama kita Yaitu al-akidah yang tidak ada pelajaran dan ilmu yang lebih penting di dalam agama Islam daripada ilmu tentang al aqidah Baik, kita lanjutkan ucapan beliau. Rasulullah masih menyebutkan tentang beberapa akidah ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, "Wala'nu kafiru Ahadan min ahli al-qiblaati bidham." Walau nafiru ahadan min ahli al-qiblati ma lam yastahillah, walau nafiru la yadhuu maal imani dam bin amilahum. Belum ada dan kami yaitu ahlus sunnah wal-jamaah tidak mengkafirkan orang Islam hanya karena dosa dan kami an-nusun wal jamaah tidak mengkafirkan ahlul kiblah yaitu orang Islam yang memiliki kiblat yang sama dengan kita dengan dosa selama dia tidak menghalalkan kemudian mengatakan dan kami juga tidak mengatakan tidak akan memudarati dosa kepada iman tidak akan memudarati dosa terhadap iman seseorang. Baik. Wala nakfiru ahadan min ahli al-qiblah bi dhanb ma lam Dan kami ahlu sunnah tidak mengkafirkan ahli al-qiblah. Mengkafirkan maksudnya adalah meyakini bahwasanya dia keluar dari agama Islam. Atau menghakimi dia sebagai murtad dari Agama Islam. Walla nukafiru ahadan min ahlul kiblah dan kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblah. Ahlul Qiblah nama lain dari Muslimin. Karena mereka memiliki kiblah yang sama, yaitu Kaabah. Ahlul Qiblah mereka adalah Muslimin. Kita tidak mengkafirkan seorang pun dari Kaum muslimin Bidambin hanya karena dosa yang dilakukan Kita tidak mengkafirkan Seorang muslim hanya karena dosa yang dilakukan Dan Jadi masuk dengan dosa di sini Adalah selain dosa yang menggabir Ini masuk dengan dambun Dosa di sini adalah dosa Selain yang menggabir Yaitu yang selain yang mengeluarkan seseorang dari Islam Karena sebagaimana kita tahu Dosa terbagi menjadi dua Dosa terbagi menjadi dua Yang pertama adalah Dosa yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam Dosa yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam Contoh misalnya Mendustakan Al-Quran Ini adalah sebuah dosa sebuah maksiat, sebuah dosa. Dan dosa ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini dusta atau mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, maka ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan ini adalah dosa. Di antara yang mengeluarkan seseorang dari Islam adalah syirik yang besar syirik yang besar seseorang sujud kepada berhala atau sujud kepada jin menyembah kepadanya bersujud kepada matahari makanya adalah termasuk syirik yang besar contoh misalnya menyembelih untuk selain Allah azza wajalla menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jall. Dalam rangka ibadah seperti yang dilakukan oleh sebagian menyembelih hewan sebagai tumbal kemudian dilempar ke sumur misalnya atau dilempar ke sungai atau memendam kepalanya di bawah jembatan atau menyembelih seekor ayam yang berwarna hitam kemudian dilemparkan ke hutan tertentu ini adalah menyebelih Dan tujuannya adalah untuk mengagungkan selain Allah Azza wa Jal Iaitu mengagungkan jin Yang meminta syarat dengan perantara seorang dukun misalnya Atau dengan perantara seorang tukang sihir Apabila ingin dilaksanakan Kau akan melaksanakan syarat ini dan syarat itu Menyebelih untuk selain Allah Azza wa Jal Ini adalah dosa dan dia bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan "Fasholli li rabbika wanhar". Maka dalam engkau salat untuk Rabbmu dan dalam engkau menyembelih untuk Rabbmu. Allah memeritakan kita untuk menyembelih bagi Allah Azza wa Jalla. "Fasholli li rabbika wanhar". Dan Allah mengatakan "Qul inna salati Waluqbi wa mahiyah wa mamatiilillahi Rabbil alamin, tiada sharikalah. Wabilalikumirku, Aku awal muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan juga matiku adalah hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sebutur baginya. dan aku diperintahkan menjadi orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Allahazza wajalla. Menyembelih adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dan di dalam hadits Rasulullah SAW katakan, Laa'an Allah man dabbah li ghairillah. Laa'an Allah man dabbah li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat dari Allah masya adalah dijauhkan dari rahmat Allah azza wajalla dijauhkan dari rahmat Allah rahmat Allah yang maha luas yang dimana Allah swt memiliki sifat rahmat dan di antara namanya adalah ar rahman dan juga Al-Rahim. Apabila seseorang mendapatkan laknat maka dijauhkan dari rahmat Allah azza wajalla. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya menyembelih adalah ibadah yang agung dan tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah dan Dia mengeluarkan seseorang dari agama Islam apabila menyebelih untuk selain Allah Azza wa Jal maka mengeluarkan seseorang dari agama Islam ini adalah beberapa contoh dosa dan Dia mengeluarkan seseorang dari agama Islam kemudian di sana ada zhulubun ghairuhu kafirah di sana ada dosa-dosa yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam tetapi dia mengurangi keimanan Di antara contohnya seperti yang kita tahu Berzina Minum minuman keras Berdusta Mengadu domba ghibar, Melihat sesuatu yang diharamkan Dan juga dosa-dosa yang lain Makanya adalah dosa-dosa yang Dosa-dosa yang, yang tidak mengeluarkan Seseorang dari agama Islam di bawah kesyirikan, di bawah kenifakan yang besar. Di bawah kufur yang besar. Ini adalah maksiat-maksiat, di antaranya ada yang merupakan dosa-dosa besar dan di antaranya ada yang merupakan dosa-dosa kecil. Maka ini adalah dosa-dosa yang ghairu mukathirah. Yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah dosa yang kedua tadi. Yang termasuk di dalam dosa besar maupun dosa kecil Tidak sampai kepada kesyirikan yang besar Tidak sampai kepada kenifakan yang besar Tidak sampai kepada keguguran yang besar Tapi ini adalah dosa-dosa Ada di antaranya yang dosa-dosa besar Dan ada di antaranya yang dosa-dosa kecil Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seseorang muslim hanya karena dia melakukan dosa besar atau dosa kecil tidak mengkafirkan seorang muslim yang berzina tidak mengkafirkan seorang muslim yang berdusta tidak mengkafirkan seorang muslim yang membunuh dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang jelas itu mengurangi keimanan seseorang dan mempengaruhi iman seseorang tetapi tidak sampai membatalkan iman mereka semuanya Mengurangi iman tetapi tidak sampai menggugurkan seluruh keimanan Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Dan mereka meyakini hal ini Berdasarkan dalil yang banyak di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah SAW Di antaranya adalah Firman Allah SWT di dalam surat Al-Hujurat Ketika Allah menceritakan ada dua orang atau dua kelompok kaum muslimin Atau kaum beriman yang mereka saling berperang satu dengan yang lain Allah mengatakan Wa in ta'ifatani Minal mu'min al mu'minin naqtatanu fa'aslihu baynahumah Fa'in bagat ihdahumah ala al-ukhra Faqatilu allati tabli hatta ta'fi'an ila amrillah Allah matakan. dan seandainya ada dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman, kalifatan, ada dua kelompok orang-orang yang beriman, ikhtilalu mereka saling memerangi satu dengan yang lain, mereka saling memerangi satu dengan yang yang lain, yaitu saling ingin membunuh satu dengan yang lain, berperang, masing-masing membawa pedang fa aslihu bainahuma maka hendaklah kalian damaikan di antara dua kelompok tersebut wa in taifatan minal mu'min minal mu'minina taqatalu fa aslihu bainahuma apabila ada dua kelompok orang-orang yang beriman saling memerangi satu dengan yang lain maka hendaklah kalian damaikan di antara keduanya dan kita mengetahui bahasanya memerangi seorang muslim dosa Membunuh seorang muslim adalah dosa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka. Kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, Orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja maka mendapatkan jahannam. Kekal di dalamnya dan Allah marah kepadanya dan Allah menyediakan baginya azab yang besar. Menggunung seorang Muslim adalah dosa besar. Tapi di sini Allah Swt telah katakan apa? Wa intoh ibadah diminal mu'minin. Allah masih menamakan keduanya sebagai orang-orang yang beriman, padahal saling berperang antara satu dengan yang lain yang A ingin membunuh yang B, yang B ingin membunuh si A. Saling berperang satu dengan yang lain tapi Allah masih menamakan keduanya dengan al-mu'minin, sebagai orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwasanya mereka masih memiliki aslul iman. Mereka masih memiliki fondasi dari keimanan. Dan perbuatan maksiat yang mereka lakukan berupa ikhtilal Memerangi kaum muslimin yang lain ini tidak sampai mengeluarkan mereka dari agama Islam Dalam yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah Ketika Allah SWT menyebutkan tentang kisah Dan bahwasanya terkadang Ahli atau keluarga dari orang yang terbunuh memaafkan Keluarga yang terbunuh memaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba 'alaykumul qisasu fil qatl, al-hurru bil hurri, wal 'abdu bil 'abdi -untha, bil -untha. Allah madhakan fa man 'ufiya lahu min akhihi fattiba'un bil ma'ruf wa Maka barang siapa yang dimaafkan" yaitu ada orang yang membunuh saudaranya yang lain, kemudian keluarganya yaitu keluarga orang yang terbunuh tersebut memaafkan, misalnya dengan membayar diah, membayar tebusan. Maka dalam keadaan demikian saudaranya tadi yang yang membunuh tadi, hendaklah dia mengikuti dengan baik dan melaksanakan yang hak-hak dari wali. Dari keluarga orang yang terbunuh dengan dengan baik Artinya kalau dia meminta dia Meminta tebusan Maka dibayar dia Dibayar tebusan tebusannya Sesuai dengan yang dia minta Allah mengatakan min Maka barang siapa yang diampuni oleh Saudaranya Allah masih menamakan orang yang membunuh tersebut Sebagai saudara Mereka masih bersaudara Yaitu Ukhuwah Islamiyah Mereka masih sebagai saudara dalam dalam se-Islam. Meskipun statusnya adalah sebagai pembunuh. Dan ini menunjukkan kepada kita bahasanya dosa besar ini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka netu di sini beliau katakan: "Walaulukafiru ahdan min ahli al-Qiblati bidham". Dan kami tidak mengkafirkan. Seorang pun dari kaum muslimin hanya karena dosa yang dia ya dia lakukan. Yang jelas dia melakukan sebuah dosa, sebuah maksiat yang itu mengurangi keimanan dia. Mengurangi keimanan dia. Tentunya tidak sama antara orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dan orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan malam yastahillah Malam ia mustahillah selama dia tidak menghalalkan selama dia tidak menghalalkan yaitu melakukan dosa-dosa berzina atau main judi atau minum minuman keras dan dia di dalam hatinya menghalalkan atau meyakini bahasanya itu adalah halal meyakini di dalam hatinya bahasanya itu adalah halal kalau sudah menghalalkan dan juga meyakini itu adalah halal Padahal dia sudah tahu ini adalah haram Dan kaum muslimin Semuanya mengetahui rasanya berzina Di dalam islam adalah haram Kemudian dia Mengatakan dan meyakini Di dalam hatinya enggak Ini adalah halal. Berarti dia telah menghalalkan Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza Wajalla. Dan ini adalah juhud Ini namanya membantah Dan memang ingin mengingkari dan kalau sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah meyakini itu adalah halal padahal itu diharamkan oleh Allah azza wa jalla dan kaum muslimin semuanya mengetahui maka yang demikian bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam mengeluarkan seseorang dari agama Islam karena pada hakikatnya dia telah mendustakan kabar dari Allah dan juga rasulnya mendustakan kabar dari Allah dan juga rasulnya dan orang yang mendustakan Allah dia telah keluar dari agama Islam Ini adalah perkara yang haram Kemudian dia meyakini mengatakan Dengan lisannya Dan dia yakini di dalam hatinya ini adalah halal Maka ini mengeluarkan dia dari agama Islam Berbeza dengan orang yang melakukan dosa Melakukan zina misalnya Dan dia tahu ini adalah perkara yang haram Tahu dan sejak kecil dan sampai sekarang dia tahu bahasinya adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Azza Wajalla dan termasuk dosa besar. Bahkan dia menyesal di dalam hatinya, tapi dia lakukan itu semua karena hawa nafsu, tergoda, tergoda dengan syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya dan dia yakin 100% bahwasanya adalah perkara yang diharamkan maka orang yang demikian tidak sampai keluar dari agama Islam merasa dirinya melakukan sebuah dosa yang diharamkan oleh Allah azza wajalla dan inilah yang dimaksud oleh Syekh tadi oleh muallif tadi wala nukaffir ahadan min ahli alqiblah bidhan dan kami tidak mengkafirkan seseorang pun dari kaum muslimin hanya karena dosa Malam yang Selama dia tidak menghalalkan Selama dia masih mengakui Ini adalah dosa Tapi merasa dirinya lemah Hatinya adalah hati yang lemah Mudah tergoda dan seterusnya Maka dia tidak kafir Tidak keluar dari agama Islam Inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Dan Ada pun dari hadis Nabi SAW Di antar hal yang menunjukkan bahasanya Pelaku dosa besar tidak keluar dari agama Islam Adalah sabda Nabi SAW Syafa'ati li ahli al-kabairi min ummati Syafa'ati li ahli al-kabairi min ummati Boleh mengatakan SAW Syafa'atku adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar Di kalangan umatku Syafa'atku adalah untuk orang-orang yang melakukan Dosa besar di kalangan umatku menunjukkan bahasanya orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umat Rasulullah SAW kelak akan mendapatkan syafaat. Ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Karena beliau mengatakan syafaatku adalah untuk pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Seandainya orang yang melakukan dosa besar Keluar dari agama Islam, tentunya tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Seandainya, orang yang melakukan dosa besar Keluar dari agama Islam dan dia menjadi orang yang murtad Dan hancur keimanannya seluruhnya Maka dia di hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaat. Karena orang-orang yang kafir dan juga orang-orang yang musyrik Di hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaat. Allah SWT mengatakan فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعْتُ syafi'in. Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat Orang-orang musyrikin ketika mereka masuk ke dalam neraka Orang-orang kafir yang ketika mereka masuk ke dalam neraka Maka tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka Tidak mungkin mereka keluar dari neraka tidak akan ada manfaatnya syafaat di hari tersebut. Dan Allah SWT wa mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, anfiqū mimmā min qabli ayyāmati yawmin lā ba'in fīhi wa lā khullā wa lā syafa'a, Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian berinfak dari apa yang sudah kami rezekikan kepada kalian. Sebelum datang suatu hari di mana tidak bermanfaat bai' tidak ada jual beli di sana wala khullah dan juga tidak ada kecintaan orang yang mencintai kita tidak akan bisa menolong kita wala syafa'ah dan juga tidak akan ada tidak akan ada syafa'ah maksudnya adalah untuk orang-orang yang kafir makanya Allah mengatakan setelah itu wal kafiruna humul zalimun dan orang-orang yang kafir Berikanlah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang kafir gelap, Tidak akan mendapatkan syafaat di hari Di hari kiamat Tapi ternyata Nabi SAW mengabarkan Bahawa pelaku dosa besar Mereka mendapatkan syafaat Dan ini menunjukkan Seperti yang diucapkan oleh pengarang Di sini bahasanya Kita tidak mengkafirkan seseorang Muslim hanya karena dosa besar Yang dia lakukan Selama dia tidak menghalalkan Selama dia tidak menghalalkan dan perlu diketahui bahawa di sana ada aliran yang menyimpang di dalam masalah ini. Di sana ada aliran yang menyimpang di dalam masalah ini, yaitu mereka meyakini bahawa pelaku dosa besar apabila dia meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah maka dia tempat kembalinya adalah di neraka selama-lamanya. Pelaku dosa besar Apabila meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah maka tempat kembali nya adalah neraka Selama-lamanya dan tidak akan keluar dari neraka. Menghukumi mereka sebagai orang yang kafir. Menghukumi mereka sebagai orang yang kafir. Dan nya adalah keyakinan yang diyakini oleh orang-orang khawarij. Keyakinan yang diyakini oleh orang-orang khawarij. Khawarij ini adalah nama sebuah kelompok. Yang sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sejak zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahkan yang membunuh Ali bin Abi Talib adalah salah seorang diantara orang-orang kawaris yang membunuh Ali bin Abi Talib. Dan Ali bin Abi Talib adalah seorang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Dan dia adalah menantu dari Rasulullah SAW. Dibunuh oleh seorang khawariz yang bernama Abdurrahman ibn Umul Jim Yang bernama Abdurrahman ibn Umul Jim Dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib dengan keyakinan Bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah keluar dari agama Islam Telah keluar dari agama Islam Bahkan bukan hanya Ali bin Abi Thalib, Orang-orang yang bersama Ali bin Abi Thalib Dikapirkan oleh orang-orang khawariz Dikafirkan oleh orang-orang kafir. Mereka memerangi kaum Muslimin dan mereka meninggalkan orang-orang kafir yang asli. Memerangi kaum Muslimin, bahkan di antaranya memerangi para sahabat Al-Anhum Dan mereka meninggalkan memerangi orang-orang kafir yang yang asli. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak dahulu sudah mengingatkan kita tentang aliran ini. Semenjak dahulu Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang bahayanya aliran khawarij. Bahayanya aliran khawarij yang mereka merusak negara dan juga merusak hamba-hamba Allah azza wajalla. Dan di sana banyak hadis-hadis yang isinya adalah tahdziran, peringatan beliau sallallahu alaihi wasallam akan kejelekan orang-orang khawarij. Disebutkan di dalam hadis Bahwasanya orang-orang Khawaris mereka adalah syarrul tahta adimi sama. Syarrul tahta adimi as sama. Orang-orang Khawaris mereka adalah orang-orang yang orang yang terbunuh yang paling jelek di bawah naungan langit. Orang yang terbunuh yang paling jelek di bawah naungan langit. Ini dikabarkan oleh Nabi SAW. Sharukatlah tahta adi misalnya, mereka adalah orang-orang yang syar orang yang, paling, orang yang paling buruk di antara orang-orang yang meninggal, maka mereka lah orang yang paling buruk. Dan ini adalah tahdhiran dan juga celahan bagi orang-orang kawaris dan juga keyakinan keyakinan mereka. Dan di dalam sebuah hadis yang lain beliau SAW. Mengabarkan bahasanya mereka adalah Kilabun-Nam Mereka adalah Kilabun-Nam Mereka adalah anjing-anjing neraka Dan ini lapat dari Nabi SAW sendiri Dan ini menunjukkan tentang Tahziran dan juga peringatan Nabi SAW Akan kejelekan aliran khawariz Dan juga keyakinan-keyakinan yang mereka miliki Di antaranya adalah mengkafirkan Seorang muslim karena dosa Yang dia lakukan dan beliau mengabarkan di dalam hadis yang lain bahwasanya orang yang paling baik adalah orang yang mereka bunuh. Orang yang paling baik adalah orang yang mereka bunuh. Dan ini menunjukkan tentang tahdziran beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir. Kemudian di antara tahdziran beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga peringatan beliau akan kejelekan orang-orang khawadz Beliau pernah mengatakan Seandainya aku masih hidup Dan menemui mereka Nisaya aku akan memerangi mereka Membunuh mereka Sebagaimana Allah SWT membunuh kaum Thamud Dan juga kaum Adil Nisaya aku akan membunuh mereka Sebagaimana Allah membunuh kaum Thamud Dan juga kaum Ad. Dan ini menunjukkan bahayanya mereka Sampai Nabi SAW Mengatakan seandainya beliau masih hidup Dan menemui orang-orang khawaris Maka beliau akan memerangi orang-orang khawaris Sebagaimana Allah memerangi Kaum Thamu dan juga kaum Ad Dan yang dimaksud adalah Menghabisi mereka Sebagaimana Allah menghabisi kaum Ad Yang mendustakan Nabi Hud AS dan Allah menghancurkan, menghabiskan kaum samud yang meresedakan Nabi, Nabi S.A.W. Maka Nabi Sallallahu S.A.W. berjanji seandainya menemui mereka Maka akan memerangi mereka sampai mereka habis Karena mereka adalah kelompok yang sangat berbahaya Berbahaya bagi negara dan juga berbahaya bagi kaum muslimin sendiri Yang mereka perangi bukan orang-orang kafir Tetapi yang mereka perangi yang mereka bunuh adalah kaum muslimin sendiri oleh kena itu Ali bin Abi Talib anu, ketika orang-orang khawariz ini banyak di zaman beliau beliau dan juga para sahabat beliau para tentaranya membunuh dan juga menghabisi orang-orang khawariz menghabisi orang-orang khawariz sehingga di zaman beliau pernah terjadi perang yang besar antara kaum muslimin tentaranya Ali bin Abi Talib anu, melawan Orang-orang kuarid yang cukup besar jumlahnya ribuan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Tentalan sehingga tidak tersisa kecuali sedikit kurang dari 10 orang mereka lari ke mana-mana berpencar di antaranya adalah Abdullah bin Muljim yang tadi membunuh Ali bin Abi Thalib Radlallahu Anhu mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aliran tersebut yaitu aliran kuarid Sampai sekarang mereka Pemikiran mereka masih ada Pemikiran mereka Sampai sekarang masih ada Dan disayangkan Diyakini oleh sebagian saudara-saudara kita Sehingga dengan mudah Mereka mengkafirkan Orang lain karena dosa yang dia Lakukan Sehingga kita lihat Di medan dakwah bagaimana Mereka menghalalkan darah seorang muslim Menghalalkan darah Seorang polisi, menghalalkan darah kau Muslimin mengadakan pemboman, membunuh mereka, mencegat mereka dan keyakinan mereka adalah membunuh orang yang kafir Makanya bahaya mereka kepada kaum Muslimin ini lebih besar. Dan dahulu Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi Khalifah selama 4 tahun maka kesibukan beliau adalah memberantas ya orang-orang kuarisin. Karena bagaimana sebuah negara Bagaimana sebuah negara Islam, dia bisa mengadakan jihad Keluar Mendakwakan Islam kepada orang lain keluar Apabila di dalam negaranya terjadi kekacauan Apabila di dalam negaranya terjadi kekacauan Sehingga kita lihat bahasanya Al-Qutuhad Perluasan negara Islam di zaman Ali bin Abi Thalib ini sedikit Berbeda dengan di zaman Umar bin Khattab Yang di zaman Uthman bin Affan Kenapa demikian? Karena saat itu Ali bin Abi Talib disibukkan oleh fitnah orang-orang kawaris. Jadi adalah fitnah yang besar. Ini adalah diantara keyakinan orang-orang kawaris dan ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari keyakinan orang-orang kawaris. Makanya disebutkan di sini oleh pengarang, karena memang di sana ada aliran yang menyimpang di dalam masalah di dalam masalah ini. Kemudian beliau katakan: "Wala nafuul." La yadurumal imani lambun liman amilahum dan kami tidak mengatakan dan kami yaitu ahlus sunnah wal jamaah tidak mengatakan bahwasanya dosa tidak memudorati keimanan kami ahlus sunnah tidak mengatakan bahwa dosa tidak memudorati keimanan artinya apa yang kita katakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah bahawasanya dosa ini mempengaruhi dan memotorati iman seseorang. Inilah yang kita yakini. Yang kita yakini bahawasanya dosa dan juga maksiat ini ada pengaruhnya dan ada memotoratnya bagi seseorang baik di dunia maupun di akhir. Kenapa di sini boleh Karena di sana juga ada aliran yang menyimpang. Yang berlawanan dengan orang-orang khawarij. Berlawanan dengan orang-orang Khawariz Kalau orang-orang khawariz Mereka mengatakan Melakukan dosa-besar berarti keluar dari Agama Isa Di sana ada aliran yang lain Yang dikenal dengan murjiah Dikenal dengan aliran Murjiah Sebaliknya mereka mengatakan Orang yang melakukan dosa besar Itu tidak memotoroti keimanan dia tidak memudharati keimanan dia. Artinya tidak berpengaruh dia melakukan dosa besar atau tidak imannya tetap. Dan sama antara imannya Jibril alaihis dengan imannya orang yang paling fajir, orang yang paling banyak berbuat maksiat, imannya sama. Dosa yang dia lakukan, maksiat yang dilakukan tidak mempengaruhi iman yang ada di dalam hatinya. Dan ini diyakini oleh Aliran yang dikenal dengan aliran Al-Murjiah dinamakan Murjiah Dari kata Irja artinya adalah mengakhirkan Karena mereka Mengakhirkan amalan dari iman Menganggap bahasanya Amalan ini tidak berpengaruh Pada iman seseorang Selama di dalam hatinya dia meyakini Selama di dalam hatinya dia Membenarkan Maka tidak berpengaruh dosa Ini adalah pemikiran orang-orang Murjiah mereka mengatakan bahwasanya dosa ini tidak mempengaruhi, yang penting adalah, adalah yang, yang ada di dalam hatinya katanya Yang penting kita membenarkan Maka dosa tidak akan mempengaruhi iman dia Inilah keyakinan orang-orang murji'ah Adapun ahlu sunnah wal jamaah Maka mereka mengatakan bahwasanya dosa mempengaruhi iman seseorang Dan membutuhkan diri, diri seseorang dan mereka meyakini keyakinan ini berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW Allah SWT mengatakan seperti yang tadi kita baca Tentang orang yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja Membunuh dengan sengaja bukan karena kesalahan atau bukan karena ketidaksengajaan tetapi dia bunuh dengan sengaja fajazaa'uhu jahannam maka tempat kembalinya maka balasannya adalah jahannam berarti ada pengaruhnya dosa yang dia lakukan berarti ada pengaruh bagi dirinya dan kemudaratan dunia karena Allah mengatakan fajazaa'uhu jahannam balasannya adalah jahannam dan fiha kekal di dalamnya dan jadi dimaksud dengan kekal di sini adalah dalam waktu yang sangat lama. Khalidat fiha wa ghadiballahu alaih. Dan Allah murka kepada orang tersebut. Ya, kepada orang yang membunuh dengan sengaja. Berarti maksiat ada pengaruhnya. Dia mendapatkan jahannam. Dan Allah murka kepada orang tersebut. Wa Dan Allah melalatnya. Dan Allah akan mempersiapkan baginya Mempersiapkan baginya Adab yang besar Laknat Murka dari Allah Disiapkan adab yang besar Dibalas dengan jahannam Ini adalah pengaruh dan adalah kudar Bagaimana mereka orang-orang berjiah Mengatakan dosanya yang namanya dosa Ini tidak membuterati iman Seseorang Dan Allah SWT mengatakan Menceritakan tentang orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak. Innalaih nakulunna anwaal yatama zulman inna ma yakulun fi bukunim na rawa sayyulun saira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, orang-orang yang memakan harta anak yatim, dia diberikan amanat mengurus anak yatim. Dan anak yatim tersebut memiliki harta warisan dari orang tuanya, misalnya, dan dia masih dalam keadaan kecil, belum balik, belum mengetahui apa itu harta. Kemudian orang yang diberikan amanat memakan harta anak yatim, dan ini adalah dosa yang besar. Inna aladzina yaqoolu amwalal yadama gulman dengan kewaliman, karena di sana ada memakan harta anak yatim yang diperbolehkan. Kapan apabila yang menanggung dia dalam keadaan terpaksa. Dia juga adalah orang yang miskin dan tidak punya apapun, maka dia bisa mengambil dengan ma'ruf. Mengambil dari harta anak yatim tetapi dengan cara yang ma'ruf se sekedarnya. Kalau sudah cukup maka dia tinggalkan, tidak boleh dia mengambil lebih dari. Itu. Barang siapa yang memakan harta anak yatim dengan zalim, inna ma ya'kuluna fi buthunihim Nar. sesungguhnya dia telah memakan di dalam perutnya nar, telah memakan api di dalam perutnya menunjukkan bahasanya ini adalah perbuatan dosa besar dan ada pengaruhnya dan juga ada mudaratnya bagi diri seseorang yang melakukannya bagaimana mereka mengatakan bahasanya dosa besar tidak memudarati seseorang dan Nabi SAW mengatakan i'talibu as-saba'al-mubiqats hendaklah kalian menjauhi tujuh perkara yang membinasakan. Hendaklah kalian menjauhi perkara yang membinasakan. Kemudian beliau menyebutkan asyru billah, menyebutkan tentang waqatul nafsi alladzi haram Allah illa bil Kemudian menyebutkan tujuh dosa yang membinasakan. Mulai padakan ittani mu as-sab'al mubiqat, hendaklah kalian menjauhi tujuh perkara yang Membinasakan Mensifati dosa-dosa ini dengan apa? Dengan kalimat membinasakan Menunjukkan bahasa dosa ini memiliki mudoran Dan dia memiliki pengaruh pada iman seseorang Sampai Nabi SAW Mensifati dosa-dosa tersebut dengan al muhlikat yang bisa membinasakan Menghancurkan seseorang Berarti punya mudoran Berarti punya pengaruh Lalu bagaimana orang-orang murci'ah? mengatakan bahwasanya yang namanya dosa tidak mempengaruhi ya iman seseorang ini bertentangan dengan akidah dan juga keyakinan ahlu sunnah wal jamaah jadi ahlu sunnah wal jamaah Alhamdulillah mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk senantiasa di pertengahan di jalan yang tengah di dalam setiap perkara termasuk diantaranya dalam masalah ini dalam masalah dosa ini mempengaruhi iman atau tidak Mereka di dipertengahan di antara orang-orang khawarij dengan orang-orang murjiah Orang-orang khawarij mengatakan orang yang mendosa keluar dari agama Islam Ini ekstrim Dan orang-orang murjiah juga ekstrim Mereka mengatakan tidak masalah dan tidak mempengaruhi iman seseorang Ada pun ahlu sunnah Mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar adalah mukminun biimanih fasitun bifiski Mereka mengatakan bahwa saya orang yang beriman, orang yang melakukan dosa besar, dia adalah beriman dengan keimanan yang dia miliki. Dan dia adalah orang yang fasik dengan kefis, dengan kefasikan yang dia miliki. Dia adalah seorang mukmin dengan keimanannya dan dia adalah bantahan kepada orang-orang qawarij. -orang Tetapi mereka mengatakan dan dia adalah fasitun bifiski dia adalah orang yang fasik dengan kupasikannya dan ia dalam bantahan bagi orang-orang murjiah. Inilah keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang, yang berdasarkan Al-Qur'an dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian setelah itu beliau mengatakan wa narju lil muhsinin min al mu'minina ay ya'fu 'anhum wa yudkhiluhumul jannah birahmatihi wa la na'manu 'alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah. Boleh dan kita yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah berharap Bagi orang-orang yang baik Dari kalangan orang-orang yang beriman bahwa Allah SWT memaafkan mereka Dan memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah Di antara keyakinan mereka adalah mengharap Mengharap memiliki harapan bahasanya orang-orang yang beriman mereka akan diampuni oleh Allah dan mereka akan dimasukkan oleh Allah Azza Wajalla di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walla nahu alaihim tetapi mereka tidak merasa aman. Yaitu merasa aman maksudnya adalah pengharapan yang berlebihan. Walla nashhadulahumil jannah dan kita tidak bersaksi atau meyakini memastikan bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga. Makanya ahlu sunnah wal jamaah di antara keyakinan mereka, mereka adalah yarjuna rahmat Allah. Mereka mengharap rahmat dari Allah swt, meyakini dan memiliki pengharapan kepada Allah, bahwasanya Allah akan Mengampuni orang-orang beriman dan juga memasukkan mereka ke dalam ke dalam surga. Tetapi mereka tidak memastikan Bagaimana maksudnya memastikan orang per orang Mengatakan bahwasanya si Fulan masuk ke dalam surga Mengatakan bahwasanya si Fulan adalah orang yang beriman Berarti dia pasti masuk ke dalam surga Ini tidak diucapkan oleh orang yang Oleh ahlus sunnah wal jamaah Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya mereka tidak Memastikan kecuali apa yang sudah dipastikan oleh Allah dan juga Rasulnya apa yang dipastikan oleh Allah dan juga Rasulnya Disebutkan namanya Bahasanya Sipulan adalah Min Ahlil Jannah Maka baru mereka mengatakan Dengan syurim, dengan yakin Sipulan termasuk penduduk surga Seperti misalnya ketika Rasulullah SAW Mengabarkan bahasanya Abu Bakar Fil Jannah Umar Fil Jannah Uthman Fil Jannah Ali Fil Jannah Abdurrahman bin Awu fil Jannah Sa'ad bin Abi Waqqas fil Jannah Beliau menyebutkan 10 orang sahabat Disebutkan dalam satu hadis Bahasanya mereka adalah fil Jannah Mereka termasuk penduduk surga Beliau menyebutkan 10 orang Di antaranya adalah Khulafa, Roshidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali Maka kita sebagai seorang muslim Berani mengatakan Dengan yakin bahasanya Abu Bakar Adalah termasuk penduduk surga Abu Bakr adalah termasuk penduduk surga Dengan syahadah dari Rasulullah SAW Termasuk di antaranya Hasan dan Jawa Hussein Beliau adalah syabab ahli jannah Beliau adalah pemukanya Pemuda penduduk surga Kita berani yakin Dan berani kita katakan bahawa Beliau berdua adalah termasuk penduduk surga Kenapa? Dengan syahadah dari Rasulullah SAW Tapi selain mereka itu selain orang-orang yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga maka yang bisa kita lakukan adalah mengharap kita katakan narju ayyam tirallahu wa yudkhiruhum aljannah kita katakan kita berharap semoga Allah mengampuni dosa mereka dan semoga Allah memasukkan mereka ke dalam ke dalam surga karena mereka adalah orang-orang beriman beriman kepada Allah beriman kepada hari akhir dan mereka beramal soleh Maka kita hanya bisa mengatakan kita berharap Kita berharap semoga Allah mengampuni beliau Kita berharap semoga Allah memasukkan beliau ke dalam surga Karena sebab iman dan juga amal soleh yang dilakukan Ada pun mengatakan dan memastikan bahasanya si fulan adalah penduduk surga Si fulana adalah termasuk penduduk surga Sementara tidak ada kabar dari Allah dan juga Rasulnya maka yang demikian tidak diperbolehkan Jadi yang bisa kita katakan adalah Seperti yang dikatakan oleh muallim Mengharapkan bagi orang yang berbuat baik Semoga Allah mengampuni dosa mereka Dan semoga Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya Dan kita memohonkan ampun untuk orang-orang yang berdosa di antara mereka yaitu Di antara orang-orang yang beriman kita memohonkan ampun bagi mereka apabila ada di antara mereka yang berdosa. Wa la alaihim dan kita takut apabila mereka terkena musibah atau terkena kecelakaan di dunia maupun di akhirat. Wa la dan tidak boleh kita membuat mereka putus asa. Ini adalah beberapa adab ahlu sunnah wal jamaah menghadapi orang-orang yang Berbuat maksiat, berbuat kefasikan di antara orang-orang yang beriman Di antaranya adalah lahum. Mereka memohonkan ampun Memohonkan ampun beristighfar untuk orang-orang yang berdosa Untuk orang-orang yang bermaksiat Dan di dalam Al-Quran Allah SWT Memberikan dorongan bagi kita untuk mendoakan orang lain disebutkan di antara sikap orang-orang yang beriman setelah para sahabat radhiyallahu mereka mendoakan ampunan bagi diri mereka sendiri dan juga untuk saudara-saudaranya wallazina ja'u min ba'dihum yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana bil iman dan orang-orang yang datang setelah mereka itu setelah para sahabat radhiyallahu anhum mereka berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, ya Rabb kami Ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa orang-orang yang beriman sebelum kami Dan ampunilah dosa orang-orang yang beriman sebelum kami Menunjukkan bahasanya, di antara sifat baik mereka adalah memohonkan ampun untuk selain mereka Memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman yang telah mendahului mereka dan juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Dan dalam engkau memohonkan ampun untuk dosamu Dan dalam engkau memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman Baik laki-laki maupun wanita Anjuran untuk mendoakan, memohonkan ampun bagi orang lain Ini adalah ahli sunnah wal jamaah Maka mereka sikapnya kepada orang yang berdosa Bukan menjelek-jelekan mereka tetapi justru mereka memohonkan ampun untuk orang yang melakukan kesalahan dan juga orang yang berdosa Dan kami takut apabila mereka mendapatkan kecelakaan, mendapatkan musibah gara-gara dosa yang dia lakukan Jadi lisannya memohonkan ampun untuk orang yang berdosa tersebut dan di dalam hatinya dia merasa takut Khawatir apabila Allah mengadap saudaranya tersebut karena dosa yang dilakukan dan ini menunjukkan bagaimana rahmatnya dia dan kasih sayang dia miliki Sebagaimana dia sayang kepada dirinya sendiri maka dia sayang kepada saudaranya Sebagaimana dia khawatir binasa karena dosanya Dia juga khawatir apabila saudaranya binasa karena dosa yang dilakukan dan Ini menunjukkan ketinggian iman yang dimiliki oleh seseorang Sehingga ketika dia melihat saudaranya melakukan dosa Melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah melakukan kemaksiatan dia ingat kepada Allah dan khawatir sekali apabila saudaranya tersebut tertimpa musibah atau tertimpa bencana atau azab hanya karena, karena dosa yang telah dia yang telah dia lakukan kemudian beliau mengatakan wala nugnidhuh dan kami ahli sunah wal jamaah tidak menjadikan mereka putus asa artinya kita tidak menjadikan orang-orang yang berbuat maksiat orang-orang yang melakukan kufasikah kita tidak menjadikan mereka berputus asa dari rahmat Allah SWT Tidak boleh kita katakan bagi orang yang berdosa, sudah berdosa muda terlalu besar Terlalu banyak, tidak mungkin Allah memberikan ampunan kepada dirimu Ini namanya teknit, ini namanya menjadikan orang lain berputus asa Bagaimana kita menjadikan orang lain berputus asa padahal Allah SWT telah menghabarkan di dalam Al-Quran Qul ya ibadiyalladina asramu Atas anehusim, la tak rahmatillah. Inna Allah yaqfir dzunub jamian. Innuhu huwalafu rohaim. Allah Katakanlah wahai hamba yang melampaui batas. Jadi orang-orang yang melakukan dosa. Katakanlah wahai hamba yang melampaui batas, yang melampaui batas kepada dirinya sendiri. Naka kenalumirahmatilna. Janganlah kalian berputus asa dari Rahmat Allah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini yang mengabarkan Allah Swt sendiri, mengabarkan kepada setiap orang yang merasa dirinya melakukan dosa mengambil dirinya sendiri, la tak kenatu Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yafirud jami'an sesungguhnya Allah mengampuni dosa, sebagian atau seluruhnya, seluruhnya. Allah mengatakan jami'an seluruhnya. Yang kecil, yang besar, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang kita nampakkan, yang kita sembunyikan, bahkan dosa syirik, dosa kekufuran, dosa nifak. Seandainya kita bertobat kepada Allah Azza Wajalla maka Allah akan mengampuni. Qulil nadhina kafaru, Qulil nadhina kafaru, yufar lahum, yufar lahum, maqdis <hazamRes> salam. Yang isinya katakanlah kepada orang-orang yang kafir, seandainya mereka bertobat kepada Allah kembali kepada Allah niscaya akan diampuni dosanya yang yang telah lalu. Iyantahu yughfar lahum ma qad salafu. Iyantahu yughfar lahum ma qad salafu. Sadainya kalian, sadainya kalian itu orang-orang yang orang-orang kafir sadainya mereka berhenti dari perbuatan mereka, perbuatan kekufuran mereka, niscaya akan diampuni dosanya yang telah yang telah lalu. Menunjukkan bahwasanya Allah swt rahmatnya adalah rahmat yang luas dan Allah swt adalah maha pengampun sehingga boleh mengatakan walanukan netum tidak boleh kita menjadikan orang yang berbuat maksiat itu putus asa dari rahmat Allah. Tapi kita menasihati mereka dan kita katakan bahasanya adalah dosa apabila kita terus-menerus melakukan dosa ini maka ini bahaya bagi keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Tapi jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuhah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi kita mengumpulkan antara antara tarhib dan juga tarhib, mengumpulkan antara tarhib dan juga tarhib, tarhib artinya mendorong, iaitu mendorong seseorang untuk bertobat kepada Allah. Ya disebutkan rahmat Allah, disebutkan hadis dan ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah. Di lain pihak kita juga terhib yaitu menakut-nakuti dia dengan ancaman dosa ini. Menakut-nakuti dia dengan ancaman dosa ini dan juga akibatnya di dunia maupun di akhirat. Ini adalah manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah, jadi mereka memohonkan ampun untuk orang yang berdosa dan juga khawatir tentang keselamatan mereka, tetapi mereka tidak menjadikan mereka putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, Kemudian disebutkan wal amnu wal iyasu yang kulani an hinnatul Islam. Wasabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah. Boleh mengatakan dan merasa aman. Dan juga utus asa adalah mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan jalan yang benar adalah yang berada di antara keduanya yang dimiliki oleh ahlul qiblah yaitu orang-orang Islam. Akan kita terangkan maksud beliau Yaitu merasa aman dan juga Merasa putus asa Ini bisa mengeluarkan dari agama Islam. Jadi maksud Adalah merasa aman Dari adab Allah Sebagaimana orang-orang kafir. Itu mereka Bebas, merasa bebas di dunia Dan mereka tidak beriman Dengan adab Allah, dengan neraka Tidak tidak takut kepada Allah Azza Merasa aman dari adab Allah SWT. Inilah yang Bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam Adapun seorang muslim, seorang ahlul kiblah, Maka tentunya dia tidak memiliki perasaan yang demikian Dia merasa takut melakukan dosa Bahkan seandainya dia terlanjur melakukan dosa Dia terus memikirkan tentang akibat dari dosa tersebut Berarti masih memiliki rasa takut Di dalam hatinya dari adab Allah azawajal Demikian pula yang dimaksud dengan ias yaitu putus asa adalah putus asa yang dimiliki oleh orang-orang yang kafir Di mana mereka putus asa dari rahmat Allah Azza Wajalla, Putus asa dari taubat dari Allah SWT Inilah yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam Adapun seorang Muslim Maka dia meyakini bahasanya Rabb dia, Tuhan dia, sesembahan dia adalah Allah At-Tawwab yang maha memberikan tawbah al ghafur yang maha memberikan ampunan, Dan dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim yang maha penyayang. Inilah keyakinan kaum muslimin ia mereka. Mengatakan wasabi lalaki bayinahumah di akhiran kiblah dan jalan yang benar adalah yang ada di antara keduanya. Jadi seseorang merasa takut dengan adab Allah tetapi dia tidak putus asa dari rahmat Allah Azza ajaib. Seseorang merasa takut dengan adab Allah dan dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Senantiasa dia mengharap rahmat dan juga ampunan dari Allah azza wajalla di dalam waktu yang sama dia merasa takut dengan adab Allah azza wajalla sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di antara sifat orang yang beriman adalah yarjuna rahmatallahi wa, wa yakhafuna 'adzabahu ulai ka ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyun aqrab wa yarjuna rahmatan wa yakhafuna mereka sikap mereka orang-orang yang beriman adalah Yarjuunarahmatahu ya mengharap rahmat dari Allah ketika dia mengingat nama Allah Al-Rahman Al-Rahim Al-Ghafur At-Tawwab dan melihat bagaimana kasih sayang Allah kepada dirinya memberikan dia rezeki, memberikan dia waktu luang, memberikan dia kesehatan dan seterusnya melihat kenikmatan-kenikmatan ini timbul di dalam hatinya rasa mengharap kepada Allah azaiz Allah semoga Allah masih memberikan kepada dia kesempatan untuk hidup. Berarti Allah masih menginginkan kebaikan kepada dirinya untuk memperbaiki dirinya bertobat kepada Allah aja-majad diberikan kesempatan untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah dalam satu waktu wahyu na'adabah dia juga takut kepada adab Allah semua kewatan khawatir apabila dosa-dosa yang selama ini dia lakukan Dia berakibat sesuatu di dunia maupun di akhirat senantiasa ada kekhawatiran di dalam dirinya sehingga hal ini mendorong dirinya senantiasa untuk beristighfar kepada Allah azza wajalla dan merasa berat dan juga merasa takut ketika akan melakukan dosa jadi seorang muslim ketika dia hidup di dunia berada di antara dua perasaan ini yang pertama adalah mengharap rahmat Allah azza wajalla di dalam satu waktu dia takut dengan Adab Allah azza wajalla dan tidak boleh kita di dalam ibadah kita kepada Allah hanya beribadah dengan rasa takut saja atau beribadah kepada Allah hanya dengan pengharapan saja. Harus kita seimbangkan yaitu keduanya antara rasa takut dengan pengharapan yang ketika kita beribadah kepada Allah azza wajalla. Yang sebagian salaf beliau mengatakan, "Man abad Allah bilhubbi wahdahu bahwa zindiq". siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena rasa cinta, seperti yang diucapkan oleh sebagian sapa beribadah kepada Allah bukan karena mengharap surga dan juga bukan karena takut kepada neraka, tapi hanya karena cinta. Maka ini bahwa zindiq, maka dia adalah orang zindiq. Nama lain dari orang munafik. Rasulullah mengatakan, "Wa man abada Allah bil khaufi wahdahu fa haruri." Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, maka dia adalah orang haruri. Haruri ini adalah nama lain dari Khawarij. Seperti yang tadi kita sebutkan akidah mereka. Beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, tidak ada rasa harapan kepada kepada Allah. Sehingga tadi di antara keyakinan mereka orang yang melakukan dosa besar akan ya keluar dari agama Islam mereka beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja wa man abadallaha birraja'i faqa fa huwa murji'ah barang siapa yang beribadah kepada Allah fa huwa murji' barang siapa yang beribadah beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harap saja yang ada di dalam hatinya harapan-harapan terus tidak ada rasa takut sehingga hasilnya seperti orang-orang murjia tidak ada rasa takut dengan dosa orang-orang yang melakukan dosa maka itu tidak mempengaruhi keimanan yang dia miliki yang ada dalam hatinya hanya rojak-rojak saja harapan-harapan saja tetapi tidak ada rasa takut di dalam hatinya maka ini adalah orang yang murji beraliran murjia kemudian beliau mengatakan waman abad Allah bil hubbi wal khawfi wal rojak fahu mu'minun muwahid dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tiga perasaan sekaligus Dengan tiga ibadah sekaligus, yaitu dengan rasa takut Takut kepada Allah, beribadah kepada Allah dan punya rasa takut Dan diiringi dengan rasa cinta Beribadah kepada Allah dan dia cinta kepada Allah Azza wa Kemudian yang ketiga diiringi dengan rasa harap Mengharap rahmat Allah SWT, barang siapa yang beribadah kepada Allah dan menggabungkan tiga perkara tersebut sekaligus Dia cinta kepada Allah Dan dia mengharap rahmat dari Allah Dan dia takut dengan adab Allah Fahuwa mu'minun Muwahidun Maka dia adalah seorang yang beriman Dan dia adalah seorang muwahid Dia adalah orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah Inilah yang benar Inilah yang benar yaitu beribadah kepada Allah Dengan mengumpulkan antara rasa cinta Rasa harap dan juga rasa takut kepada Allah Azza wa Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Salahkan kita lanjutkan. Besok di waktu yang sama. Di tempat yang sama. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.